Luca 6 șase într de sabbat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanulele de greu. Ucencii lui smulgeau o de greu, le frecau cu mâinile și rămâncau. mâncau. Unii dintre frarei săi le-au zis, Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Isus le-a răspuns, Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea, fiul omului este domn chiar și a sabatului. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va ca în ziua sabatului ca să aibă de ce să-l învinuiască. El știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste tot ce a zis omului, Întindeți mâna. El a întins-o și mâna îi s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei târbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus. În zilele acelea Isus s-a dus în munte ca să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucencii săi și a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit și apostoli și anume. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov și pe Iuda Iscarotanu, care s-a făcut vânzător. S-a pogurat împreună cu ei și s-au oprit într-un podiș unde se aflau mulți uceniști de ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tierului și Asidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el pentru că din el ieșeau o putere care îi vindeca pe toți. Atunci Iisus și-a ridicat ochii speucin și să-i a zis, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți să săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți răbe. Ferice de voi când oamenii vă vor ură, vă vor izboni dintre ei, vă vor ocără și vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău. În bechina fiului omului bucurați-vă și vândioația și săltați de veselie pentru că răsplata voastră este mare în cer pește tot așa făceau părinții cu proroci vai de voi bogaților pentru că voi vați pimit aici mânghierea vai de voi care sunteți sătuia acum pentru că voi veți flămânzi vai de voi care râdeți acum pentru că voi veți plânge și vă veți stângui Vă vai de voi când toți oamenii vă vor grei de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși? Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrășmașii voștii, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă-ți ia cineva haina cu sila, nu l-o pe să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, și cel ce îți ia cu sila ale tale nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă, oamenii, făceți și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, cer îți plată, vi se cuvine și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine ceea ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine și păcătoșii fac așa? Și dacă dați cum prumut de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine și păcătoșii dau cum prumut păcătoșilor ca să ia înapoi în tocmai? Voi însă iubiți pe vreșmașii oștii, faceți bine și dați cum prumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și era splata voastră va fi mare și veți fi fii celui pe anad căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei Hai. dar milostiv, cum și tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta aici vi se va da băncă vi se va turna însă, în o măsură bună îndesată clătinată care se va vărsa pe deasupra cât cu ce măsură veți măsura cu aceea vi se va măsura le-a spus și pildau următoare. o are poate un orb să călăuguzească pe un alt orb nu vorcădea amândoi în apă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 Fă-ți, scoate întâi bârna-i în ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu iese niciun pom bun care să facă radă rea și niciun pom rău care să facă radă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcin. Omul bun scoate lucruri bune din viseria buna inimii lui, iar omul rău scoate lucrurile din viseria rea inimii lui, câci din prisosul inimii vorbește gura. De ce-mi ziceți, Doamne, Doamne, și nu face ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se asemănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se asemănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpată dânc înainte și a așezut temelia pe stâncă. A venit o versare de ape și s-a înăpustit și voil pe casa aceea, dar n-a putut s-o clatină pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ foarte melie. S-a înăpustit și voiul asupra ei, ea s-a prebușit îndată și prebușirea acelei case a fost mare.